Egy hét választotta előket a verseny napjától, midőn váratlanul megérkezett Trimóci, ismét Nizzából, vadonatúj szürke sportkocsin, amelyet maga vezetett. Épp olyan szívélyes vendégszeretettel fogadták, mint mikor első alkalommal érkezett. Közvetített egy meghívást a lányok számára, Szilinszki báró aki Irén keresztanyja volt, és Nizzában üdült. Esetleg átmennénk Póllival egy napra, mondta Irén. Apja lustán bólintott. Nem találtok ott rá, hogy irén eltélts a látogatástól. Délután a lányok abval töltötték az időt, hogy kicsempészék a gróf íróasztalában Roger írásait, és nyomoztak. Valamelyik képesítéséből kiderült, hogy négy elemit végzett. Gyári napszámos volt és 42 éves. Összenéztek az írás felett. Most már nyugodtan feljelenthetjük, mert egész biztos, hogy az írásai hamisak, mondta Póli. Ne, nem. Feleteire. Azt hiszem, meg kell várni előbb a versenyt, nem szabad felesleges izgalmakat okozni édesapának. Délután az apjával együtt autón mentek. Sándor ilyenkor gyerekes izgalommal hallgatta ki a magyar társadalmást. Az öreg rófnak minden gondolatát lefoglalta a közelgő verseny. Az egész készpénzem együtt van már a bankban. Verseny előtt egy nappal frikket átküldöm Nizzába, itt marseille mégis felismerhetik, hogy a titkárom. Az utolsó pillanatban sok helyen, hogy ne kelljen egy irodánál túl magas összegekkel rámenni, lefogadtatom vele a delejt és Marseille-ből a bank utalja át a pénzt. Szokása szerint szivar végét majd szolgatta, és egykedvűen nézett ma elé. A versenynek Libertin kívül egy titkos favoritja van, Menelaus II. Menelaus II dupla pénzt fizett. Néhányan tudjuk csak, hogy verni fogja Libertét. És ezt is ravaszul, és régen van előkészítve, a papírformát követő tömegek nem is sejtik, hogy Menelaus 2 klasszisokkal jobb, mint Liberté, és messze nyerni a versenyt, ha én még több ügyességgel nem szerepeltetem Deleit. Még úgy is jól járnék, ha Menelaus 2-t fogadnám, de éppen ezen a verseny, ahol egy nyilvános és egy titkos favorit van, értem el, hogy Deleit 16-szoros pénzt fizet. És ha mégis, ha mégis lemarad a delej, utóvégre ki van zárva? Ha feltesszük, akkor, ak, akkor, akkor nem vagyunk gazdagabbak, mint Roger itt előttünk a volánnál. Mondd, te nem találsz semmi furcsát ezen a sofőrön köldjem el, kérdezte a gróf egykedvően. Nem úgy gondoltam, mondta gyorsan. Az is lehet, hogy valami politikai menekült. Politikai? kérdezte a gróf, és ásított, majd rövid megfontolás után hozzátette. Azt hiszem, körülbelül nagyszerű formában van.